Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Частина четверта Страхітна Моровиця Розділ двадцять сьомий Щось вельми неприємно і настійливо штрикало Бенджаміна Флекса, доки він урешті не прокинувся. У голові памерочилося до нудоти, а шлунок зводило спазмами. Він сидів прив'язаний до крісла в маленькій, стерильно-білій кімнаті. В одній зі стін матові шипки вікна впускали світло, однак ані натяку на те, що було назовні. Над ним вищився чоловік у білому і тикав у нього довгастим уламком металу, що дротами приєднувався до механізму, котрий тихенько гудів. Бенджамін зазирнув чоловікові в лице і побачив своє. На незнайомцеві була маска з ідеально рівного круглого дзеркала. Опукла лінза ширилася його спотвореним відображенням, навіть карикатурно розтягнуті синці та криваві патьоки. Вражали. Легенько причинилися двері, і на порозі з'явився чоловік. Він притримував двері, балакуючи до когось у коридорі. — Радий, що тобі сподобалося, — почув Бенджамін. — Ідемо сьогодні з Касандрою в театр. Тому хто зна? — Ні, ці очі все ще вбивають мене. Чоловік реготнув на якийсь нечутний Бенові жарт. Помахав рукою. Потім повернувся та зайшов у кімнатку. Він став обличчям до стільця, і Бенджамін упізнав постать, бачену-перебачену на мітингах і велетенських геліотипіях, нальопаних по всьому місту. Перед ним стояв мер Радгаттер. Три фігури мовчки перезирнулися. «Пане Флекс!» – врешті заговорив Радгаттер. «Нам треба поговорити». «Голуб написав!» Айзек помахав листом, крокуючи до стола, який вони з Девідом перенесли у Лубламаїв куток на першому поверсі. Там вони провели вчорашній день у безуспішних пошуках плану. Поряд на розкладачці лежав, пускав слину і ходив під себе лубламай. Лін сиділа за столом разом з ними і апатично жувала банан. Вона прийшла напередодні, і Айзек, затинаючись і плутаючись у словах, Розповів їй усе. Вони з Девідом були в ступорі. Лише за декілька хвилин вона помітила ягарика. Той підпирав стіну, заховавшись у тінь. Вона розгубилася і не знала, чи варто вітатися, тому коротко махнула рукою. На що він ніяк не відреагував. Коли вони у чотирьох сіли за нехитру вечерю, Гаруда підступив до столу. Велетенський плащ закривав, як вона уже знала, несправжні крила. Та вона й не збиралася казати, що знає причини для його безглуздого маскараду. Десь посердь довгого важкого вечора Лін зрозуміла. Нарешті сталося щось, від чого Айзек не ховав їхнього зв'язку. Він тримав її за руки, коли вона прийшла. Навіть не став умисне розкладати запасне ліжко, коли згодилася залишитися на ніч. Це ще не була перемога. небезпечний, безсумнівний доказ любові. Причина таких змін крилася в тому, що Айзекові було не до неї. Якась похмура частка розуму все одно не вірила у незворотність цих змін. Лін знала. Девід – давній добрий друг Айзека. Такий самий прихильник лібертаріанських принципів. Він точно зрозумів би, якщо взагалі про них думав. Дражливість ситуації. І повівся б відповідно. Та вона гнала такі думки. Їй здавалося підлим і егоїстичним думати зараз про себе, коли Лубламай лежав там, як жива руїна. Лін, звісно, не могла відчути це горе так глибоко, як Лубламай від друзі. Однак від одного погляду на бездумну істоту їй ставало моторошно. Вона була вдячна пістравому за ті декілька годин, а чи й днів, з Айзеком. Нещасний зламаний, він постійно картав себе. Час від часу чоловік спалахував з безгуздою активністю. З вигуком «Так!» Рішуче щіпляв до купи пальці та вирішувати не було чого. Жодного натяку, нитки, початку якогось сліду. Безвихідь. Тої ночі вони з Айзеком спали разом на горі. Він горнувся до неї. Сердега. Без жодного натяку на збудження. Девід пішов додому пообіцявши вернутися рано вранці. Ягарик забракував матрац і скрутився на долівці в кутку, скоцюрбившись і дивно схрестивши ноги, вочевидь, щоб не пошкодити вдавані крила. Лін не знала, чи він для неї зберігав цю ілюзію, чи справді з дитинства звик так спати. Уранці вони сиділи за столом, пили каву і чай, мляво жували і обдумували план дій. Перевіривши пошту, Айзек відкинув рекламні буклети і повернувся з цедулою від Лемюеля, без штемпеля, передану з руку руки, якоюсь чисткою. «Що там?» – спитав Девід. Айзек підняв папірець так, щоб їм ізлін було видно. Ягарек тупцяв позаду. «Вистежив постачальника особливої гусені у своїх записках. Такий собі Джозеф Куадуадор, парламентський службовець. Департамент закупівель. Не бажаючи гаяти часу і тримаючи в умі обіцяну щедру винагороду, вже перебалакав із паном Коадуадором в присутності мого помічника пана Ікс. Задля досягнення консенсусу довелося вдатися до тиску. Спершу пан К гадав, що я з вартових. Переконавши його в протилежному, допоміг йому розговоритися за допомогою друга пана Ікс. Кременівки. Скидається на те, що наш пан К вихопив гусінь із якоїсь офіційної партії товару. З тих пір жалкує. Я й не те, щоб багато йому заплатив. Ніяких даних про мету чи джерело, як і про долю інших особин, оскільки взяв лише одну. Єдина зачепка. Варта уваги? Не варта? Одержувач пакунка на ім'я Дер, Барбел, Бар'єр, Бербер, Барлайн. Чи щось подібне? З департаменту ДР. Веду лік усіх послуг Айзеку. Чекай на деталізований рахунок. Лемюель Голуб. Неймовірно, вибухнув Айзек, дочитавши листа. Це ж зачіпка. Девід приголомшено дивився на друга. Парламент, здушено видихнув він. Ти хоч розумієш, у яке смердюче лайно ми влізли? І що це за неймовірно? Довбнятий пустолоба. Вон як прекрасно. Ми тепер просто попросимо в парламенті, щоб нам дали список працівників надсекретного департаменту, чиї прізвища починаються на Б. А потім поспитаємося в них, може знають щось про летючих штучок, які залякують жертв до коми. Зокрема про те, як їх упіймати. Це ж як два пальці об асфальт. Усі мовчали. На кімнату наповзла гнітюча тиша. Своїм південно-західним крайцем Борсукова Драговина зустрічалася з Малим Кільцем, тугим клубком з аферистів, злочинності і колись пишної архітектури, що затишно вклинився у вигін річки. Сто з невеликим гаком років тому Мале Кільце було своєрідним міським гніздом найвпливовіших сімей. Мекі Дренди і Тургісаді, Драх Шадчати, водяники-засновники Драхбанку. Сіра, Джеремількар, купці-фермери – усі мали великі будинки на широких вулицях Малого кільця. У новому корбузоні почався промисловий бум. Більшість підприємств фінансувалися саме цими сім'ями. Розросталися заводи і доки. Сірий Мандер, що розкинувся одразу за рікою, пережив недовгий розквіт дрібного машиновиробництва з його невідступним шумом і смородом. Там утворився майданчик озорах прибережних звалищ. У стрімкій пародії на геологічний процес з'явився новий ландшафт із руїни, покидьків та індустріальної брудноти. Візок за візком купи зламаної машинерії, протрухлого паперу, шлаку, органічних потрухів та хімічного детриту скидалися в обгороджені сміттєзвалище сірого меандру. Уся гедота осідала та згущувалася набираючи подоби природного ландшафту. Пагорби, долини, кар'єри і ковбані булькотіли сморідними газами. За декілька років місцеві фабрики щезли, а звалища лишилися. Морські вітри інколи несли задушливий сопок через смолу до малого кільця. Багачі полишили свої будинки. Мале кільце швидко вироджувалося, стало шумніше. Гротескно лущилася фарба і штукатурка. Населення нового кробузона зростало і селилося у величних будинках. Розбивалися надруски шибки, ставилися аби як нові, розбивалися знову. З'явилися продовольчі крамниці, пекарні і теслярні. І мале кільце стало добровільною жертвою неминучого розповзання спонтанної архітектури. Стіни, долівки і стелі переглядали і перероблювали наново. Для порожніх будівель знаходилися все нові і винахідливіші способи застосування. Дерхан Сумолок квапливо простувала до цього згустку сплюндрованої розбазареної розкоші. Міцно стискала під пахвою сумку. Обличчя скам'яніла, нещасне. Вона піднялася вгору на міст Півнячий Гребінь, одну із найстаріших міських споруд. Міст був вузький і, де мощений. Поруч, прямо на каміннях, стояли будиночки. З мосту ріка була майже непомітною. З обох боків виднілися лише присадкуваті, кострубаті контори тисячолітніх будинків, чиї марморові фасади полущилися вже не коли. Низки випраної білизни тяглися на мотузках через увесь міст. Пронизливі виляски розмов і сварок відбивалися то тут, то там. Уже в малому кільці Дерхан пришвидшила крок під лінією Зюйт і припустила на північ. Річка позаду вигиналася, заломлюючись перед нею у велетенську змісту С, А далі вирівнювала траєкторію і текла на схід та вниз до Єржі. Там, де мале кільце непомітно переходило в Барсукову Драговину, будиночки були менші, вулички вущі і ще більш хитромудро заплутані. Старі попліснявілі будинки над ними повільно занепадали. Похилі дахи нависали, мов каптор, над вузькими плечиками. На фасадах та у внутрішніх двориках, де дерева й кущі зачахли від бруду, трипотіли оголошення реклами скарабомантії, механічного читання і чаротерапії. Тут найбідніші чи найнепокірніші із підпільних хеміків і тавматургів барсукової драговини – Боролися за місце з брехунами і шахраями. Дерхан огляділась і покрокувала в бік стаїн святого гнідого. Вузенький прохід закінчувався розваленою стіною. Праворуч від Дерхан вишився яржавого кольору будинок, про який говорилося в цидулі. Вона ступила на поріг порожнього дверного прорізу та почала пробиратися крізь будівельне сміття через коротенький неосвітлений коридор, що буквально скрапував вологою. У кінці жінка побачила фіранку, яку їй сказали шукати. Друски скла нанизані на дроти, легенько погойдувалися. Вона зібралася з духом і обережно відвела на местини битого скла, не поранившись. Зайшла у невеличку вітальню. Обидва вікна в кімнаті були позапинені. Товста матерія зібгалася в бережі і кидала на кімнату важкі тіні. Меблів було зовсім мало, такого ж коричневого відтінку, як і світло, що пропускала фіранка. За низьким столиком, з абсурдною граційністю присьорбуючи чай, ніжилася в розкішному та вже пошарпаному кріслі повнява пишноволоса жінка. Вона мовчки оглянула Дерхан. — Чим можу допомогти? — спокійно запитала вона зі звичним роздратуванням у голосі. — Ви комунікатриса? — відповіла Дерхан. «Умма Бальсум!» – жінка гойднула головою. «Ви до мене у справі?» Дерхан покрокувала через усю кімнату і нервово застигла біля продавленого дивана, доки Умма Бальсум не показала жестом сісти. Дерхан різко опустилася на софу і почала копирсатися в сумці. «Мені треба поговорити з Бенджаміном Флексом!» Голос звучав напружено. Жінка говорила уривчастими фразами. Потім витягла торбинку з речами, що вона їх знайшла на місці бойні. Напередодні ввечері, коли звістка про розгін докерів-страйкарів вартовими прокотилася над новим кробузоном, Дерхан вирушила до псячої твані. За звісткою потяглися чутки. Одна стосувалася нападу на підпільну редакцію газети в псячій твані. Коли Дерхан, як завжди замаскована, з'явилася на старих вулицях південно-східної частини міста, вже сіріло, дощило. Теплі товсті краплини лускались, як гнилі ягоди, об бруківку провулка. Вхід був завалений, тому Дерхан пролізла крізь низькі дверцята, через які підвішували м'ясо і тварин. Вона чіплялася за слизьке каміння, звисаючи над козирком грізниці загидженим послідом і засохлою кров'ю тисяч нажаханих тварин, і зістрибнула за кілька метрів у криваву темряву безлюдного склепу. Вона переповзла через поламаний конвейер, налетіла на кілька гаків для туш, що ними була всипана вся підлога. Кривава сльота, на якій жінка посковзнулася, була холодна і липка. Дерхан пробиралася крізь громаддя вирваної зі стін цегли по зруйнованих сходах у гору бенової кімнати, епіцентру нищівного урагану. Її шлях стеляли у ламки розпанаханого друкарського приладдя і закиптюжені обривки матерії та паперу. Кімнатка була завалена мотлохом. Відколоте шмаття штукатурки розчавило ліжко. Стіна між Беновою спальнею та захованим друкарським верстатом була вщент розвалена. Крізь розбитий люк на роздроблений скелет верстата мрячив задушливий літній дощик. Дерхан скам'яніла на обличчі. Вона завзято нишпарла і знайшла дрібні уривки інформації, хоч якісь докази того, що донедавна тут жив чоловік. І тепер вона принесла їх із собою та виклала на стіл перед уммою бальсу. Дерхан відкопала бритву з дрібними щетинками і кров'ю на ржавому лезі. Розірвані рештки штанів. Клапоть паперу, забарвлений його кров'ю. Вона потерла його об червону пляму на стіні. Два останніх випуски безтямного бродяги, висмикнуті з-під розваленого ліжка. Умма Бальсум спостерігала за тим, як жінка викладала свою вбогу колекцію. «Де він?» – запитала вона. «Гадаю, гадаю, що в штирі». Відповіла Дерхан. «Тоді з вас ще Нобель згори!» буркнула Умма. «Не люблю тягатися із законом. Розказуйте, що тут у вас?» Дерхан показала кожен предмет, що принесла. Умма Бальсум коротко кивала на кожен, але особливо зацікавилася лише випусками ББ. «Він писав для цього, так?» різко запитала вона, обмацуючи газети. «Так». Дерхан вирішила не говорити, що він видавав газету. Боялася порушити заборону називати імена, хоч і була певна в надійності комунікатрис. Існування умми Бальсум більшою мірою залежало від встановлення зв'язку з людьми, що перебували під наглядом варти. Продавати своїх же клієнтів було б серйозним фінансовим прорахунком. Оце… Дерхан тицнула в центральну колонку із заголовком, як ми гадаємо. Це він написав. Ага, видихнула умма. Шкода, що не його рукою писано. Але теж згодиться. Ще щось цікаве є? У нього є тату. у горі на лівому біцепсі. Отаке. Дерхан витягла ескіз намальованого нею химерного якоря. Морак? Дерхан весело всміхнулася. Викинули, і на палубу не ступив. «Напився й облайв капітана. Татуювання й висохнути не встигло». Вона згадала, як він розповідав цю історію. «Добро», – промовила Умма Бальсу. «Дві марки за спробу. П'ять – комісія, якщо вийде встановити контакт. Далі два стівери за кожну хвилину розмови. І ще Нобель згори, якщо він у штирі. Підходить?» Дархан кивнула. «Дорогувата, звісно» але з таким видом та в матургії не обійдешся кількома магічними пасами. Як слід натренувавшись, кожен зможеться на якесь незграбне чародійство. Проте для потужного психічного зв'язку треба неабиякий вроджений талант і роки невтомного навчання. Попри все, Ума Бальсум була не меншим фахівцем, аніж старший поробник чи химерист. Дерхан намацала рукою сумочку. «Плата опісля!» Спершу подивимось, чи я зможу пробитися. Жінка закасала рукав на лівій руці. Брижі від вислої шкіри легенько погойдувалися. Намалюйте мені тату якомога ближче до оригіналу. Вона кивнула Дерхан на стілець у кутку кімнати, на якому лежала палітра з набором пензликів і кольорового чорнила. Дерхан принесла все начиння ближче і почала робити замальовку на руці умми бальцу. Вона напружено згадувала, боячись переплутати кольори. На все про все пішло хвилин 25. Намальований якір був дещо яскравіший, ніж у Бенджаміна. Почасти від якості чорнила. І, може, трохи коротший. Попри те, вона була певна. Ті, хто бачили оригінал, упізнали би в її ескізі копію. Жінка відкинулася на спинку дивана, майже вдоволена результатом. Умма Бальсом помахала рукою немов товстим курячим крильцем, аби фарба висохла. Відтак почала порпатись у залишках від Бенової спальні. «Чортове животіння! З таким брудом доводиться марудитися!» Промимрила вона, але так, щоб Дерхан чула. Умма Бальсом взяла бритву і, вміло тримаючи, чікнула себе легенько по підборіддю. Та потерла закривавлений папірець об поріз. Потім підняла поділ спідниці і підтягла штанину якомога вище на товсте стегно. Відтак полізла під стіл і витягла коробочку з темного дерева і шкіри. Поклала на стіл і відкрила. Усередині виднілися хитро сплетені клапанці, рухки дроти, що кучерявилися одне над одним, утворюючи компактний двигунець. Згори лежав безглуздого вигляду мідний шолом, з якого стирчала якась трубка. Від шолома до коробочки тягнувся довгий кручений дріт. Умма Бальсом потяглася рукою і витягла шолом. Повагавшись, натягла на голову і застепнула шкірині ремінці. З якоїсь потаємної шухлядки-скриньки витягла рукоятку, котру акуратно припасувала до шестикутного отвору в корпусі двигуна. Потім Умма Бальсом підсунула скриньку ближче до Дархан і приладнала до двигуна хімічну батарею. «Ну що?» Промовила Умма бальсу, Росіяно потарше закривала на підборіддя. «Тепер будете крутити оцю ручку. Як тільки запрацює батарея, пильнуйте. Коли заглухне, крутіть знову. Затнеться струм і втратимо зв'язок. А дружок ваш може ще й клепку при неправильному роз'єднанні. І що найстрашніше, я теж можу. Тому дуже пильнуйте». А ще, як встановимо контакт, скажіть йому не рухатися, бо кабелю може не вистачити. Вона труснула дротом, що тягнувся від двигуна до шолома. Зрозуміло? Дерхан кивнула. Добре, дайте мені його писанину. Спробую підлаштуватися під нього. А ви крутіть, доки батарея сама не запрацює. Ума бальсом підвелася і, сопучі від натуги, присунула свій стілець до стіни. Потім повернулася і стала на вільний шмат підлоги. Вона явно збиралася із силами. Далі жінка витягла з кишені секундомір із зупинником. Натисла на кнопку і кивнула Дерхан. Дерхан узялася крутити рукоятку. Та легко піддавалася. Вона відчула, як всередині коробочки дотикаються та щепляються змащені мащені коліщатка і пощіпує руку від розрахованої напруги що проводила в дію езотеричні механізми. Умма Бальсум поклала секундомір на стіл і взяла у праву руку випуск ББ. Її губи швидко заворушилися. Жінка пошепки читала слова, написані Бенджаміном. Ліву руку тримала у повітрі. Пальці витанцювали хитру мудру кадри із якихось тавматургічних символів. Дійшовши до останнього слова статті, вона верталася на початок і читала так знову і знову, по нескінченному колу. Струм пробігав по кучерявому дроту, її гумму бальцум злегка підкидало. Голова її декілька секунд вібрувала. Газета випала із жінчиних рук, а вона все читала соттовочче з пам'яті. Соттовочче з італійської напівголосно стримано. Вона повернулася. Погляд геть порожній, човгаючи ногами. Якусь хвильку трубка на шоломі дивилася прямо на Дерхан. На частку секунди вона відчула, як на психіку накочують дивні пульсації ефірно-ментальних хвиль. Дерхан захиталася, але не перестала крутити ручку, доки не відчула, що інша сила перехоплює процес. Тож повільно забрала руку, спостерігаючи. Умма Бальсум рухалася, доки не повернулася лицем на північний захід, і з'єдналася зі Штера, що бовванів далеко в центрі міста. Дерхан спостерігала за батареєю та двигуном, пильнуючи, аби ті працювали безперебійно. Умма Бальсум, заплющивши очі, ворушила губами. Повітря в кімнаті співало, як вінця винного келиха від доторку пальця. Зненацька нею добраче труснуло. Жінка тремтіла всім тілом. Різко розплющилися очі. Дерхан не зводила погляду з комунікатриси. Ріденьке волосся Уми смикалося, мов купка опаришів. Воно ковзнуло з лоба у гору. Дерхан згадала, як Бенджамін часто зачісував волосся назад, коли не працював. По тілу жінки пробігли брижі, ніби громовина пронизила її підшкірний жир, дещо видозмінюючи його. Коли та добігла до маківки, усе її тіло змінилося. Вона не стала товщою чи тоншою, але через перерозподіл тканин фігура виглядала дещо інакше. Ширшою в плечах. З'явилася чітка лінія підборіддя. Зменшилося масивне воло. На обличчі розквітали синці. Мить і жінка гупнула навкарачки. Дерхан не стримала зойк однак потім побачила, що очі в медіумки були розплющені. Погляд ясний. Умма Бальсум різко сіла, розкинувши ноги, і притулилася спиною до Софи. Вона підвела очі і лоб зморщився недовірливою гримасою. Вона подивилася на Дерхан все ще зачудованим поглядом. Рот Умме Бальсум, тепер більш тонкогубий і різкіша окреслений, відкрився від подиву. «Ді!» – прохрипіла вона. Голос вібрував відлунням. Дерхан безглуздо витріщалася на Умму. «Бен!» – заткнулася вона. «Як ти сюди потрапила?» – прошепіла Ума, різко встаючи. Не імучі віри, дивилася на Дерхан з-під примружених повік. «Я бачу крізь тебе!» «Бене, слухай уважно!» Дерхан відчула необхідність заспокоїти його. «Не ворушися. Ти бачиш мене через комунікатрису. Вона синхронізувалася із тобою. Зараз вона в стані абсолютно пасивного реципієнта, тому я й можу говорити з тобою напрямки. Розумієш мене?» У Бальсум, тобто Бен, швидко закивала. Вона перестала рухатись і знову пустилася на підлогу. «Де ти?» – прошепотіла стиха. У барсуковій драговині, біля кільця. Бене, часу катма. Де ти? Що сталося? Вони... вони щось зробили з тобою?» Тримтячим шепотом видихнула Дерхан. По тілу прокотилася тужна хвиля відчаю. За дві милі від неї Бен похлюплено похитав головою, а вона бачила її прямо перед собою. «Ще ні», – відповів Тихо Бен. Залишили мене самого. Поки що. Звідки вони знали, де тебе знайти? Джаберді, вони завжди все знають. До мене сраний Радгатер приходив недавно і брав мене на кпини. Казав, що вони давно знають, де міститься ББ, просто не надто поспішали нас нагнати. Це через страйк, почала Дерхан понуро. Вони вирішили, що ми зайшли надто далеко. Ні. Дерхан різко підвела голову. Бенів голос, чи то пак наближений сурагат, що вихоплювався з губ Уми бальсом, був твердий і виразний. Погляд рішучий і вимогливий. Ні, ді, річ не у страйкові. Бляхамуха, можна тільки мріяти, що це ми підняли таку бучу. Та це тільки приказка до казки. Тобто, почала було Дерхан, та Бен перебив. «Розповім, що знаю. Коли я сюди втрапив, прийшов радгатер, вимахуючи випуском ББ. І знаєш, у що він мені тицяв? У той сраний заледве натяк на історію, що вийшов у другому розділі. Чутки про оборудки жирного сонця з головним кримінальним авторитетом. Через одне джерело дійшла інформація, що уряд продав якусь байду. Невдалий науковий проект, чи що воно таке, якомусь бандюку. І все. Ніяких фактів». Ми просто хотіли розколоти гімно. А Радгатер, махаючиєю газетою, тикає мені під носа. Очі Умми на мить затуманилися. Бен згадував. І одне й те ж саме. Що ви знаєте про це, пане Флекс? Хто ваше джерело? Що вам відомо про нетель? Серйозно, метелики. Що вам відомо про недавні проблеми пана Пе? Бен повільно похитав головою умми Бальсу. Розумієш? Ді, я не знаю, в яку сраку ми влізли, але ми розбовтали щось таке, від чого Радгатер всі штани обісрав. Тому він мене й приволік сюди та все торочив. Якщо знаєте, де перебувають нетлі, краще вам сказати. Ді. Бен обережно зіп'явся на ноги. Дерхан вже відкрила рота, щоб попередити його не рухатися, але затнулася, коли він повільно почав підходити до неї на уминих ногах. Ді. «Ти маєш за це взятися. Вони налякані, Ді. Дуже. Треба цим скористатися. Я взагалі не міг допетрити, про що йдеться. А він певно подумав, що я придурююся. Я й підіграв, бо це його явно бентежило. Невпевнено, сторожко, Бен простягнув до Дерхан руки у мебальцу. Горло Дерхан стисло спазмом, коли побачила, що Бен плакав. Сльози безгучно котилися по його щоках. Вона закусила губу. Що це дзищить, Ді? спитав Бен. Двигун комунікативної машини. Треба, щоб він безперебійно працював. Голова уме бальцем кивнула. Її руки торкнулися дерхан. Від доторку жінка затремтіла. Вона відчула, як Бен стис її вільну руку, став навколішки. Я тебе відчуваю. Бен усміхнувся. «Напівпрозора, ніби привид якийсь. Але ж я відчуваю тебе». Чоловік вже не усміхався, шукав слова. «Ді, я... Вони мене вб'ють!» «Святий джабере!» – видихнув він. «Мені страшно. Я знаю, ці покидьки будуть мучити». Його плечі судомно здригалися. Чоловік не стримував ридань. Якусь мить він мовчки дивився вниз. Безгучно плачучи від страху, потім підвів погляд у голосі криця. Та пішло воно все. Ці падли налякані до всрачки, Ді. Ти маєш розібратися. І для цього я призначаю тебе редактором довбаного безтямного бродяги. На мить обличчя засяяло. Так, їдь у мафатон. Я з нею бачився тільки двічі у тамтешніх кафешках. Гадаю, там десь вона й живе, моя інформантка. Ми зустрічалися пізно ввечері. Сумніваюсь, що їй захотілося б вертатися додому через усе місто о такій порі. Тому підозрюю, вона з тих місць. Звати Маджеста Барбл. Розповіла небагато. Лише те, що уряд призупинив науковий проект, над яким вона працювала в департаменті досліджень і розробок, і продав якомусь кримінальному ватажку. Я ж думав, це якась вигадка, от і згустив фарби трохи. Але ж, боже милостивий, така реакція підтверджує все. Дерхан плакала. Мовчки кивнула. Я докопаюся, Бене, обіцяю. Бен кивнув. Якусь мить ніхто не говорив. Дій, порушив тишу Бен. Ти з тією кумені якось там, певно, зумієш. Не знаю. Зумієш мене вбити? Дерхан здушено зойкнула. Увідчаї роззернулася по кімнаті і похитала головою. Ні, Бене. Тільки якщо вб'ю комунікатрису. Бен пригнічено кивнув. Я справді не знаю, чи витримаю і не видам нічого. Джабер, свідок, я старатимусь дій. Але ж вони фахівці в цьому. І я можу не... Дерхан плакала із заплющеними очима. Плакала за ним і разом із ним. «Господи, Бене, мені так шкода!» Він раптом виструнчився з удаваним молодецтвом. Рішучий, непокірний. «Зроблю все можливе. А ти будь-що знайди, Барбел. Добре?» Вона кивнула. «І... дякую!» промовив він з кривою посмішкою. «І... «Прощавай!» Він закусив губу, глянув униз, потім знову угору і припав губами до її щоки. Дерхан притискала його до себе лівою рукою. А потім Бенджамін Флекс відступив назад і якимсь непомітним для заплаканої Дерхан мисленнєвим зусиллям вилів умі Бальсум роз'єднуватися. Комунікатриса знову пішла брижами, Затремтіла і поточилася і з відчутним полегшенням тіло вернулось у свою власну форму. Рукоятка все ще крутилася, доки ума бальсум не випросталася і, підійшовши ближче, поклала на неї владну руку. Зупинивши секундомір на столі, промовила. «От і все, Люба!» Дерхан потягнулася і схилила на стіл голову. Мовчки плакала. «Десь у місті так само плакав Бенджамін Флекс». Обидвоє – самотні. Лише за дві-три хвилини Дерхан звично шморгнула носом і сіла прямо. Ума Бальсум сиділа на стільці та вправно строчила підрахунки на паперовому обривку. Вона озирнулася, почувши, як Дерхан силкується взяти себе в руки. «Тобі краще, лапонько?» – безжурно запитала. «Я прикинула суму». На якийсь момент Дерхан збурила жінчина байдужість. Та відчуття швидко відринуло. Вона не знала, чи та пам'ятала щось із сказаного і почутого під час контакту. А навіть якби й так, трагедія Дерхан була лише однією із сотень і тисяч подібних у цьому місті. Умма Бальсум заробляла на посередництві. З її губ одна за одною вихоплювались історії втрат, зрад, мук і горя. Було якесь незрозуміле заспокоєння в тому, що її з Беном біда нічим не особлива. І смерть Бена не буде особлива. Гляди, ума бальсом махнула папірцем. Дві марки плюс п'ять за контакт разом сім. Я була на зв'язку 11 хвилин це 22 стівер. Отже, дві марки і два пенси, разом дев'ять марок і два пенси. І ще Нобель націнки за небезпеку. Тож у сумі маємо один нобель. Дев'ять марок і два пенси. Дерхан дала їй два ноблі і пішла. Ні про що не думаючи, швидко крокувала за вулками бурсукової драговини. Вона пройшла далі, люднішими вулицями, де верткі силуети не сахаються з тіні в тінь, мов привиди. Проштовхалася між продавців і яток із з сумнівним зіллям. На півдорозі жінка усвідомила, що прямує до Айзекової лабораторії. Він був близьким другом і навіть... Кимось на кшталт політичного товариша по духу. Бена він не знав, навіть імені не чув, але точно зрозумів би масштаб біди. Він би щось придумав. А як ні, вона задовольнилася б хоч чашкою міцної кави і втішним словом. Двері були зачинені. Зсередини ані звуку. Ще мить Ідерхан завила б. Вона вже було зібралася піти світ за очі, упиваючись горем на самоті та згадала, як Айзек збуджено нахвалював якийсь паскудний прибережний кабак, куди він учащав. Мертве дитя чи якось так. Вона завернула за ріг будинку в маленький провулок та оглянула спуск до води. Потрісканий плитняк поріс жмутами чіпкої трави. Брудні плюс хвилі неспішно тягли всіляку органічну гить на схід. Інший берег Іржі душили безладні зарості ожини і пласти змістих водоростей. Дещо на північ від Дерхан якийсь напіврозвалений заклад щулився до путівця. Вона сторожко наблизилася, а потім припустила вперед, побачивши зальопану облущену вивіску. Вмируще дитя. Затхла і мла приміщення, була тепла і неприємно вогка. У дальньому кутку, за сутуленими постатями людських, водяникових і пороблених бідаків, сидів Айзек. Він збудженим шепотом розказував щось чоловікові, якого Дерхан пам'ятала як Айзекового друга-науковця. Айзек підвів очі і глипнув на Дархан у дверях. Спочатку не відреагував, а потім, упізнавши, витріщився на жінку. Вона бігом підскочила до нього. Айзеку, джаберова срака, я так рада, що знайшла тебе. Вона лопотіла, стискаючи в руці край його куртки, та за якусь мить із жахом відчула, що чоловік не дуже радий її бачити. Потік слів затнувся. Боже, Дерхан, промовив, я. Дерхан, у нас така ситуація. Де що сталося, і я. ніяково запнувся він. Дерхан безпомічно дивилася на нього. Різко сіла на лавку поряд. Жест капітуляції. Потерла очі, на яких уже бриніли раптові непрохані сльози. Я щойно бачила, як дорогий друг і товариш готується, що його закатують до смерті. Половину мого життя просто розчавлено і сплюндровано. І я не розумію чому. І мені треба знайти якусь срану барбал десь у цьому здоровенному місті, аби дізнатися, що відбувається. І я прийшла до тебе. За... «Бо ти мав би бути моїм другом, і ти що, ти зайдятий!» Між кінчиків пальців жінки текли річечки сліз. Вона з силою витерла їх руками і шморнула. А підвівши погляд, побачила, що Айзек і той інший чоловік пильно вдивляються в неї широко розплющеними очима. Айзекова рука поповзла через стіл і вхопила її за зап'ясток. «Кого-кого тобі треба знайти?» Процідив він.